«Забудьте про формальну освіту!» «Я ніколи не дозволяв, аби моє шкільне навчання заважало моїй освіті!» Марк Твен Дуже багато компаній висувають вимоги щодо освіти працівників. Вони, приміром, наймають тільки бакалаврів, іноді з певною спеціалізацією, або тільки магістрів, або осіб з балами в дипломі, не нижче визначених, або випускників з візнакою, або тих, хто відповідає ще бозна яким їхнім освітнім вимогам. Послухайте, довкола повно розумних людей, які не були видатними студентами. Щоб отримати результат, не конче треба наймати випускника одного з найкращих університетів. 90% директорів, які очолюють нині 500 найкращих американських компаній, не отримували ступінь бакалавра в жодному закладі закладів Ліги Плюща. Ліга Плюща об'єднує найбільш престижні університети Північного Сходу США. Примітка перекладача. Поправді, у цьому списку більше випускників університету штату Вісконсин, ніж Гарварду. Останній, представлений у цьому списку, найбільш солідно з усієї ліги прища – шістьма директорами. Занадто багато часу в академічному середовищі може навіть нашкодити вам. Візьмімо, до прикладу, навички писання. Випускникові університету доводиться багато в чому переучуватися. Бо у вищій школі його вчили зовсім іншим вимогам до написання текстів. Він навчений таких норм. Чим довший документ, тим він більш значущий. Стриманий, офіційний стиль, більш доречний, ніж розмовний. Використання розумних слів справляє враження. Щоб висловити свою точку зору, треба написати розлогий текст. Оформлення важить не менше, ніж зміст того, про що ви пишете. Тож не доводиться дивуватися, що так часто ділове листування є сухим, надто багатослівним і почасти позбавленим сенсу. Люди ніяк не можуть позбутися поганих звичок, набутих за роки навчання. І це стосується не тільки академічної манери письма, є багато інших навичок, корисних у навчанні, але нічого не вартих за стінами університету. Отже, підсумуємо: коло чудових кандидатів виходить далеко за межі випускників коледжів з високими балами в дипломі. Розглядайте кандидатури тих, хто з різних причин покинув навчання – випускників з низькими балами, студентів муніципальних коледжів і навіть старшокласників.